El divendres 29 de novembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que el ple aprova el pressupost 2020 per a Palafrugell amb els únics vots a favor de l'equip de govern. Escoltarem allò més destacat que ens van deixar els diversos grups polítics. També us explicarem que l'Àrea d'Educació de Palafrugell commemora avui el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. En parlarem amb la cap d'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell, la Núria Opí. La informació comarcal ens portarà a parlar de l'alcalde de Verges i també del de Salrà i és que poden ser jutjats per un tall del tren d'alta velocitat que es va produir l'1 d'octubre del 2018. Mm. Us avançarem algunes de les novetats que presentarà Oxigen per a la campanya comercial d'aquest Nadal 2019 a Palafrugell. Dilluns en parlarem amb la Susana Selva, la presidenta d'Oxigen, i amb la Vero Serralbo, la dinamitzadora de l'associació. I tancarem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell amb la previsió meteorològica que ens arriba de la mà de en Josep Pasqual de l'Observatori de les Iniciem aquest informatiu d'avui divendres 29 de novembre, de informatiu de la setmana i també de reinformatiu d'aquest penúltim mes de l'any 2019 i ho farem posant la mirada en la sessió extraordinària del ple que va tenir lloc ahir a l'Ajuntament de Palafrigell per aprovar els pressupostos per a l'any vinent del nostre municipi, uns pressupostos que van ser aprovats amb els únics vots a favor de l'equip de govern. Així, el resultat definitiu va ser de 12 vots a favor de l'equip de govern, Esquerra Republicana amb 7, 3 de Som gent del poble i 2 de Junts per Catalunya, vuit en contra 7 del PSC i 1 de Ciutadans i una abstenció al, al regidor Alfons Rius de Palafrugell en Comú, que tot just va prendre possessió del càrrec aquest passat dimarts i que eh, doncs va decidir abstenir-se perquè no havia doncs encara participat en aquests eh, pressupostos. Eh, un dels punts que va portar a més de va ser la nova relació de llocs de treball i l'increment del 8,6% del capítol 1 referent al personal de l'Ajuntament. En aquest sentit, Joan Ferrer, de Ciutadans, va reclamar que no s'havien complert totes les promeses fetes a la policia local, un col·lectiu que, en el que, segons Ferrer, hi ha molt de malestar. L'únic sí que manifesto que hi ha un malestar d'un col·lectiu, concretament de la policia local, en el qual vostè eh, va fer una sèrie de promeses i que ni el 2009 ni el 2020 sembla que complirà. Entre elles hi ha 93,07 que vostè va comprometre com a complement de tornicitat en el 2019 i no es contempla ara ni tampoc 12,30 euros que és la vigi eh, vigilància tots els objectes de valor pels agents que estan fent aquesta feina i lògicament ells també manifesten que no estan d'acord amb les fitxes de, de treball que s'han organitzat des de la RLT i per tant ells demanen, presenten les alegacions i veuen certes incongruències. Respecte a les mancances que va expressar el portaveu de Ciutadans al voltant del pressupost, va destacar més ajudes en matèria de benestar social. A més, també va reclamar més inversió a les entitats esportives. L'alcalde Josep Pepí Ferrer va recordar-li que la partida de benestar social és la que més creix després de la de capítol 1. Benestar social, 5,54%. Després del capítol 1, el capítol que puja més. Benestar social. I vostè diu que s'inverteix poc. Escolti. O sigui, Fagi el favor, el favor, de dir, escolti, miri, doncs deixaré, tancaré el museu o, o, o trauré els diners d'allà i els posaré en aquí. O les entats esportives que en tinguin més. Molt bé, ja muntres problemes dies.. diners. Tinc -tinc. És tan fàcil com això. Això és cert, feu posició. I quan nosaltres ho fèiem, ho fèiem. Fegui no? d'aquí i es posi en allà. Vés el senyor Fernández es criticava. Però, com a mínim, fem la... fem aquesta aportació. A més, Josep Pifarré també va reprovar el candidat de, del partit taronja a que no s'hagués centrat exclusivament a parlar del pressupost de Palafrugell. Farré, a l'inici del seu discurs, va incloure també temes de política nacional de l'àmbit estatal espanyol i també de l'àmbit de la Generalitat, en aquest sentit Juli Fernández també va reclamar a Ferrer que aquest era un dels plens més importants del municipi i que no hi tenien cap altres aspectes que no fossin en aquest cas els pressupostaris de Palafrugell com era d'esperar en aquest sentit Juli Fernández del Partit Socialista va ser el més crític amb el pressupost que es va portar al ple entre altres aspectes va apuntar a protegir l'ex comercial de Palafrugell així va remarcar que no només s'havien de centrar en els comerços, sinó també en la imatge dels edificis d'aquesta zona comercial. En alguns dels de campanya vaig dir que calia afrontar un pla especial de l'eix comercial de Palau-Rugell per declarar-ho zona especial de protecció especial a aquesta zona i que això permetria no només reducció d'impostos com que és l'activitat, sinó inclús donar suposicions de fons perduts perquè aquests comerços facin una part de feina. I quan dic comerços també me refereixo als edificis que estan ubicats, perquè a vegades tenim comerços de molta qualitat a un edifici que la façana doncs, deixa molt que desitjar. I, per tant, això també és imatge de poble. En aquest sentit, Joan Vigues, regidor de Promoció Econòmica, va ser el que va doncs, contestar aquesta crítica o aquest suggeriment de Juli Fernández i hem d'explicar que va donar-li la raó al cap del Partit Socialista. A més, es va comprometre a tirar endavant la taula de comerç. Simplement, eh, en el tema que m'ha que vostè fa menció amb el tema comercial estic absolutament d'acord absolutament d'acord amb que el comerç no és sols comerç i que l'hem de contemplar amb la seva globalitat i que el comerç no engloba exclusivament això sinó que patrimoni mobilitat infinitat de coses i que l'estudi que tenim fet el 2017 sobre el comerç en el, el poble parla d'una taula de comerç que aquesta taula de comerç té d'agafar moltes regidories que formen part d'aquest Ajuntament també és veritat que el senyor Alcalde, i em comprometo doncs, amb que aquesta taula de comerç es, es posi a funcionar perquè és un dels temes que ens recomana precisament aquell estudi també és veritat que eh, ha parlat d'oxigen i hem de convindre, i em sembla que convindrem tots que si hem passat entre 20 i 30 associats amb oxigen a passant a que al voltant de 110-120 no tinc les dades concretes però que és un bon símptoma de que eh, bueno, estan treballant en una forma acurada una altra de les crítiques a les que va fer referència Juli Fernández va ser el fet de qüestionar la utilitat de la nova àrea de qualitat urbana i neteja. En aquest sentit, va posar en dubte que pogués ser operativa a curt termini d'una banda pel pressupost que tindrà i també pel poc personal que la integrarà. I que també té una incidència en el tema de la divisió de l'àrea, aquesta nova que es crea, jo crec que aquesta àrea que bàsicament és una àrea que té unes funcions concretes i a més totes coincidències amb, el, amb les delegacions de regidoria que té el senyor Palai. Però jo crec que nosaltres haguéssim pensat que l'opció de, de trossejar dues àrees perquè en una nova jo crec que haguéssim votat per dir, d'agortinar aquestes dues àrees de serveis i mediment amb una macroàrea de qualitat urbana que podria ser igualment el Río el que passa aquí ja saben que entrem en competència en el que fa referència a les delegacions. Bueno, és, una, és una oció que vostè fan. A mi només m'ocasino un, un dubte. És un àrea que gestionarà pràcticament 5 milions d'euros aproximadament. Quan estem a 4, 300 o 5 milions d'euros. Queda d'adoptarem d'un cap d'àrea, de dos auxiliars i d'un eh, i d'un controlador de, de la via pública no? un, un... Al voltant d'aquesta nova àrea Piferrer argumentava que és una aposta de govern i que creuen que és la millor manera d'assolir els reptes que s'han plantejat en aquest sentit, apuntava que si no s'arriba al 50% de recollida selectiva, s'haurien d'incrementar les taxes de residus L'àrea de qualitat ja li ha dit Vull dir, vostè creu en una àrea, això ja l'hi ha contestat com contestaven el senyor Rius, ja és el mateix no, no, no. nosaltres fem aquesta aposta i fem aquesta aposta, li diré, i fem aquesta aposta després d'estar un any donant-li voltes. No és allò que hem dit. Eh? Consultant també amb, amb altra gent experta amb la matèria de veure com ho podien fer. I eh, estem convençuts que és la, que serà la millor manera. Amb tot, com hem explicat avui també en el programa de l'Hora del Peix Segit i com us vam fer ahir en la retransmissió en directe d'aquesta sessió extraordinària al voltant del pressupost de Palafrugell, doncs aquests es van aprovar amb els vots únicament a favor de l'equip de govern i els vots en contra del Partit Socialista i Ciutadans i amb l'extensió de Palafrugell en comú. Si esteu interessats doncs, en poder recuperar tota aquesta sessió plenària, ho podeu fer íntegrament a la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat. parlant del nostre municipi, tot i que ara parlem d'un dia internacional, en aquest cas el Dia Internacional de la Ciutat Educadora que tindrà lloc demà 30 de novembre, tot i que a Palafrugell, doncs es commemora aquest dia avui. N'hem parlat amb la Cap d'Àrea d'Educació, de la Nuri Aupí, i en aquest sentit, doncs, tornem a oferir-vos aquesta conversa que us hem passat a primera hora del matí, a l'hora del peix fregit, en el magazín matinal dels dilluns i dels divendres de Ràdio Palafrugell. Us deixem aquesta conversa que hem mantingut amb la cap d'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell, al voltant d'aquest Dia Internacional de la Ciutat Educadora. Seguiu escoltant Ràdio Palafrugell, ja sigui des del 107.8 de l'FM o a través de radiopalafrugell.cat i a continuació doncs, parlarem d'aquest divendres 29, doncs, a Palafrugell es comemora el Dia Internacional de la Ciutat Educadora, que en aquest cas la, la data que es va posar és per al dissabte 30, però el, doncs, a Palafrugell s'ha decidit doncs, fer... No fer uns actes en concret, sinó fer una espècie doncs, de recordatori doncs, que Palafrugell també forma part d'aquest distintiu de ciutat educadora amb, amb una sèrie d'accions que ens comentarà a continuació la cap d'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell, la Nuri Aupí, que tenim al l'altre costat del telèfon. Bon dia, Nuri. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada una vegada més i com dèiem, eh, si l'any passat recordem que podeu, hi ha molta gent que no ho no, no, no té present van fer un programa especial doncs, des, de, des del Centre Municipal d'Educació. Enguany eh, doncs, els actes eh, no seran tan visibles poder, però sí que eh, fareu recordatòria eh, de que Palafrugell continua doncs, formant part d'aquestes ciutats educadores d'aquí de, de, del nostre territori. Sí, sí. Així sí, com l'any passat vam fer el programa de ràdio que es feia el mateix dia 29 o 30. Uh -huh. uh, aquest any el que hem fet és una activitat prèvia uh, més tancada, però per donar-la dif uh, difusió a les xarxes. Per tant, sí que serà potser visible a nivell de tota la població, però no no se podrà veure en el moment. Gràcies. Uh -huh. Nosaltres eh, n hem parlat a diverses ocasions, no?, del que significa ser ciutat educadora i de tot el que comporta, al final així a grosso modo una miqueta, doncs és, eh, per fer recordatori, és entendre, doncs, que l'educació eh, passa en diversos àmbits de, de la vida, que pot passar, doncs, que no només passa a les escoles i que, doncs, eh, això ho hem de tenir present, per la Fruigell fa molt que hi treballa i, de fet, doncs, hem de, de remarcar que va ser pionera, no?, les comarques gironines en, en la redacció d'un projecte educatiu de ciutat. Exacte, exacte, vam ser els primers de les comarques gironines i també som dels primers municipis que hem format part de la xarxa de ciutats educadores de les comarques gironines. Uh -huh. uh, això com que al final doncs, és una feina de, de, del dia a dia, de, de formigueta, podríem dir. Uh, tam, també aquest any doncs, no heu volgut doncs, uh, posar-hi molt d'esforços de, en, en, en centrar-ho tot en, el, en demà 29 de, de novembre, sinó en, en doncs, mostrar que aquesta feina doncs, que aneu fent vosaltres uh, a través de, de diverses propostes doncs, uh, es vegi reflectida. I aquest any doncs, fareu uh, a la llum un vídeo uh, en què doncs, una part d'una doncs, proposta, d'una activitat que, que és eh, genuïna d'aquí de Palafrugell, doncs eh, eh, es, veurà, es veurà la llum, no? Sí, sí, aquest any el que fem és eh, que sigui la veu dels infants, del Consell dels Infants, els que representen en definitiva tots els, els infants del municipi, qui llegeixin la declaració anual de Ciutat Educadora, i ho fan en l'últim plenari que hi va haver de la, del Consell dels Infants i un amb l'alcalde i la regidora d'Educació han, han fet la lectura d'aquest manifest, per dir-ho d'alguna manera. Uh -huh. En aquest manifest, no sé si ens pots explicar una miqueta què, què, què, què es diu. Sí, aquest manifest el que fa és um, reforçar la idea que tota la ciutat té, ha d'estar de, implicada en l'educació i que tots ens hem d'actuar amb, amb l'educació com a presència i que tots som agents educatius en el, en el municipi i fora del municipi, eh, que no només l'educació passa per les escoles, sinó que passa per tots els àmbits uh -huh. i que hi ha un compromís del municipi important en que l'educació sigui present i que s'hi treballi tant com se sàpiga i es pugui. Uh -huh. Aquest darrer Consell dels Infants va tenir lloc ara fa 10 dies, eh? A de Palafrugell. Uh -huh. Sí, sí, sí, va. fa 10 dies que hi va haver-hi el Consell. I també aquest mes, crec que coneixíem, va ser que cada fa una, un parell de setmanes, coneixíem que ja des de l'Ajuntament s'havien impulsat diverses propostes que van sorgir precisament d'aquest Consell dels Infants, oi? Exacte, exacte. Cada any... Uh quan s'aprova o, o quan està a punt d'aprovar-se el pressupost municipal, més ben dic quan està punt, perquè si no no, no, es, no es podria dur a terme, uh -huh. eh, els nanos eh, proposen, aquestes eh, destinaran 2.000 euros del pressupost que, que hi ha a la partida de, de l'àrea d'educació, però que en definitiva és de tot l'Ajuntament, i l'any passat, per exemple, varen demanar que es destinés a que hi hagués un semàfor que, que tingués una senyalització acústica per, per a persones invidents, o ara fa dos anys que hi hagués uh, algun gronxador que fos per a persones, uh, per nens, vaja, discapacitats o discapacitades. Mm -hmm. uh, aquestes propostes s'han doncs, anat uh, coneguent, s'han anat doncs, fent públiques, i al final també fa que els infants no? que han triat, doncs, eh, que en el seu moment van triar aquestes propostes, doncs ho vegin materialitzat, eh? que no quedi només eh, en un acte que es fa un, un, un dia a l'Ajuntament de Palafrugell, i que després això sí que es porta a terme, eh? això també és molt important per a ells. Sí, sí, és que en definitiva, si no fóssim capaços de materialitzar-ho, no valdria la pena que continuéssim fent. mm uh -huh. Això que sí, sí que ho tenim bastant clar que hem d'intentar ser coherents perquè si no ja serem nosaltres els primers de no, de no donar exemple. Mm -hmm. Com deiem Núria, això és una tasca doncs, que, que, que es fa al dia a dia i que eh, al final doncs, també podríem dir eh, no sé que s'ha d'anar com renovant, no? d'anar doncs, veient cap a on tirar i a més a més doncs també heu d'estar atent als nous moviments que, que es van impulsant o no? les noves oportunitats mm -hmm. i, i això ho dic no perquè Palafrugell també en els eh, darrers mesos, en els darrers anys, doncs hem conegut que, a més a més de formar part d'aquestes doncs, ciutats educadores, doncs també eh, ha format part, doncs eh, ha estat part important d'aquest nou projecte d'educació 360, també eh, doncs ha rebut recentment eh, el, el segell acreditatiu de Ciutat Amiga de la Infància, per tant Veiem eh, que aquesta tasca, que moltes vegades eh, com que queda invisibilitzada per altres eh, aspectes del dia a dia, doncs després sí que va tinguent el seu reconeixement, no? Sí, sí, són, són petits reconeixements que, que també eh, s'agraeixen, eh, però en definitiva el resultat l'ha de veure tota la població. El que passa que L'educació és molt invisible, el que deies tu. Quan tot funciona, quan mm -hmm. tot funciona bé i hi ha tranquil·litat, vol dir que l'educació eh, s'està fent, s'està duent a terme bé. Si hi hagués molta problemàtica, tots ens hauríem de qüestionar. No només els que treballem oficialment eh, dinamitzant-la, sinó tots els que, que anem pel carrer caminant, eh, movent-nos, actuant, etc. Mm -hmm. és, és això, Ciutat Educadora, tots som... No, no només uns quants, no només els mestres, no només eh, els alumnes que assisteixen a les classes, no, no, tots, tota la població. Uh -huh. I això és el més important i és el que doncs, ha de servir també aquest 29 de novembre doncs, per, per recordar-ho i per fer-ho palès una vegada més i doncs, treureu a la llum aquest eh, vídeo, que, que el podrem veure a través de les xarxes socials i nosaltres també en, en farem ressò, òbviament, eh, doncs, compartint-lo per tal doncs, que tothom ho pugui contemplar, no?, aquesta lectura conjunta de manifest. Exacte, sí, sí. Uh -huh. En desitgem que us agravi. És una miqueta llarg, perquè el manifest és llarg, uh -huh. però és bonic. Bé, doncs uh, serà per mirar-lo, eh, n'estarem atents i, i el compartirem, òbviament, i amb la Núria, doncs, eh, volíem comentar eh, aquesta efemèride no? d'aquest Dia Internacional de, de la Ciutat Educadora, que, de fet, hem de, hem de dir que no, no és un, una cosa molt molt antiga, no?, que sinó no, crec que és el tercer any que es fa, no? Eh, nosaltres, sí, és el tercer any que, que ho fem així tant... O sí sigui, que fem alguna activitat molt concreta. Mm -hmm. Sempre havíem estat eh, fent petites actuacions, però que les hàgim eh, obert a la població, sí, és el tercer any. Molt bé, doncs eh, si... Per, per, voleu pesar-vos doncs, aquest divendres doncs, pel, pel Centre Municipal d'Educació, també per fer una volta, si fa temps que no hi neu i també per conèixer una miqueta doncs, què sí que ho, doncs, òbviament esteu més que convidats, eh, però com dèiem, eh, al final l'important és que hi pugueu anar cada dia, que, que, que, que sabeu o que entengueu que, doncs, eh, tothom eh, pot educar en qualsevol àmbit de, de la vida i en qualsevol moment, que no cal només que siguin doncs, moments eh, relacionats amb, amb, amb, amb l'escola o amb un institut, sinó que en, en qualsevol moment d'un dia eh, en qualsevol espai doncs, es pot educar. Això és el més important i és el que volem doncs, avui remarcar amb la Nuri, eh, doncs, aprofitant que aquest 29 de, de novembre doncs, se celebra aquest Dia Internacional de la Ciutat Educadora. Nuri a cap d'àrea d'educació de, de l'Ajuntament de Palafrugell. Moltes gràcies i, i fins aviat. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs aquest vídeo del que ens parlava la Nuri Aupí doncs ho podeu recuperar a través de la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat també a través de les xarxes socials de l'emissora i també doncs, a través de les xarxes socials d'Educació Palafrugell. Nosaltres doncs, hem compartit aquest vídeo i ja el teniu disponible a través de tots els canals de difusió de Ràdio Palafrugell. I sobrepassat a l'Equador d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, doncs, arriba el moment per a la informació comarcal destacada de la comarca i que no hem comentat a l'hora del peix fregit d'aquest divendres i ens porta avui doncs, a parlar dels alcaldes de Verges i de Salrà i és que els dos alcaldes de la CUP, Ignasi Sabaté, i Dani Cornellà són a un pas d'anar a judici pel tall del tren d'alta velocitat a Girona durant el primer aniversari de l'1 d'octubre. El jutjat d'instrucció número 4 de Girona investigava 19 activistes per, suposadament, haver participat en la mobilització. L'audiència de Girona, que ha resolt un recurs de la defensa, conclou que hi ha indicis suficients per jutjar 17 dels encausats segons avança l'Agència Catalana de Notícies. Ara, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i a DIF han de presentar els escrits de el jutjat d'instructor va arxivar el cas a un dels investigats perquè les imatges de la càmera de videovigilància en què la policia l'identificava no eren concloents i perquè va aportar un testimoni que el situava treballant a hora. L'audiència de Girona resol ara que un altre dels investigats, el fotoperiodista Carles Palacio, tampoc ha d'anar a judici perquè era el tall de les línies del tren d'alta velocitat perquè hi estava treballant. Es la circumstància que Sabater va negar a participar en les mobilitzacions del primer aniversari de l'1 d'octubre perquè estava treballant però en el seu cas el jutjat va descartar Xivà el cas contra ell. Per tant, doncs, ens trobem amb aquesta situació que els dos alcaldes de la crida d'unitat popular, en aquest cas de les poblacions de Verges, el Baix Empordà i de Salrà el Gironès, Ignasi Sabater i Dani Cornellà per la seva banda són a un pas d'anar a judici per aquests talls que es van produir a la línia de l'AVE en l'1 d'octubre del 2018 a la Girona. Tornem cap a casa nostra, cap a Palafrugell, per explicar-vos, doncs, o millor dit, per recordar-vos un fet doncs, del que venim parlant des de mitja setmana i és que el Club Poquer Palafrugell doncs, donarà avui el tret de sortida al Nadal al nostre municipi eh, doncs, prement el botó per encendre els llums de Nadal de la nostra vila i a més a més doncs, també hi haurà el tradicional repartiment d'escudella per a tothom qui hi assisteixi. Això tindrà lloc avui a dos quarts de vuit del vespre i avui no no parlarem d'aquest fet sinó que ens posarem la mirada en el Nadal a la Palafrugell com us hem anat dient també doncs, a la nostra vila hi ha tot un seguit d'activitats preparades per doncs rebre el Nadal al nostre municipi. En aquest sentit, el programa d'aquest Nadal 2019 inclou més d'una cinquantena d'activitats destinades a tots els públics i de totes les edats i un any més doncs destaca d'aquestes activitats la pista de gel que arriba aquest 2019 a la seva quinzena edició i que s'inaugurarà el proper divendres 20 de desembre. D'altra banda, també hi haurà una campanya comercial també doncs, tindrem el cap d'any a Palà-Frugell, que repetirà el format de l'any passat, i al voltant d'aquesta campanya comercial que ha organitzat Oxygen, per, aquest, per aquesta campanya de Nadal, doncs haurem d'explicar que la setmana que ve tindrem amb nosaltres a la Susana Selva, la presidenta de l'Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell, i també a la Vero Serralbo, la dinamitzadora d'aquesta associació, per explicar-nos les novetats que presenta aquest any aquesta campanya de Nadal que s'iniciarà el 14 de desembre i que doncs, tindrà lloc fins al 4 de gener. En aquest sentit, hi haurà un determinats dies en què hi haurà unes petites sorpreses per tot el municipi de Palafrugell i amb elles dues els comentarem Aquests, aquestes sorpreses. El proper dilluns doncs, les tindrem als nostres estudis i les podreu escoltar a través del 107.8 de la FM i també a través de ràdio palafrugell.cat Estigueu atents perquè ens portaran moltes novetats i molt interessants per a tothom. A més a més doncs, aquesta conversa que mantindrem amb les dues membres d'Oxigen la penjarem també a través de la nostra pàgina web a ràdiopelafrugell.cat I arribem al final d'aquest informatiu d'avui divendres 29 de novembre i ho farem com és habitual, els divendres i també els dilluns posant la mirada en la meteorologia a continuació, ens posem en contacte amb l'Observatori de l'Estertit per conversar amb en Josep Pasqual al voltant de quin temps ens esperarà per aquest cap de setmana. Saludem a través del telèfon en en Josep. Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs un dia més et tenim aquí amb nosaltres perquè ens eh, expliquis què ens esperarà per aquest cap de setmana a nivell meteorològic. Com ho tindrem? Uh, doncs en principi... Uh, seguim amb aquesta situació de vents de Ponent, que aquí ens arriben molt poc, pràcticament no afecten, però aquestes restes de front doncs, ens continuen portant aquests núvols abundants, però amb poca precipitació. Això seguirà avui i també demà, uh, amb unes temperatures molt suaves per l'època. I Demà doncs, seguirem igual, el dia començarà igual tot i la tarda sí que ens bufarà una mica de graví perquè s'acosta un front i aquest front ja a la nit podria provocar alguns plogims uh -huh. o sigui eh, en principi força tranquil encara durant el dia i pel diumenge ja esperem un temps eh, amb més aviat amb baixes pressions, una mica d'aire fred embalsada i això farà que tinguem núvols força abundants eh, i eh, possibilitat d'algun plogim el vent serà, continuarà sent fluix, tot i que a partir de la tarda bufarà una mica de tramuntana, que serà molt, molt feble, i això sí, la temperatura ja diumenge ja notarem més, eh, més fresca. De fet, la dita ja ho diu, per Sant Andreu que és demà, per cert, mm -hmm. la fira a Torrella de Montgrí, si, si no recordo malament, la 626 ena fira, una de les més antigues de Catalunya, doncs eh, la dita diu, però s'entendreu, pluja neu o fred molt greu. Per tant, aquest canvi de temps que tindrem a partir del diumenge, eh, que s'iniciarà doncs, aquesta tramuntana ja cap a la, la tarda o vespre del diumenge, de moment feble, però una tramuntana que ens durarà ben bé la primera meitat de la setmana entrant i ja amb una mica més de força i temperatures doncs, que notarem més d'hivern. Uh -huh. Notarem doncs, aquest canvi, eh? sobretot entre dissabte matí no? i el diumenge eh, tard de vespre que començarà doncs, a, ja a baixar la temperatura, eh, per tant eh, es normalitzaran una miqueta les temperatures perquè tu ens que el dissabte doncs, eh, tindrem una temperatura agradable, suau, sí, eh, per sí. l'època. Sí, encara semblarà, serà semblant a la d'avui i ja dic serà el vespre de demà, de dissabte doncs, quan arribarà aquest front i tindrem doncs, aquest diumenge tapat, amb eh, possibilitat d'algun plugim, no, no esperem pluges destacables, i aquesta tramuntana que començaria ja el a partir del diumenge a la tarda, de moment fluix, mm -hmm. i però que s'enfortirà a partir del dilluns. Bé, bueno, doncs eh, tots aquells que vulgueu assistir a aquestes 626 ja edicions d'aquesta fira de Sant Andreu, doncs... Eh... Porteu poder un paraigua, si aneu dissabte la tarda de vespre, a la bossa, no? per si de cas... Sí, bé, bueno, el dissabte no crec, demà encara no crec, que eh, ja seria la nit, diguéssim. D'acord, doncs de cada a diumenge una miqueta més abrigats i, un, i amb el paraigua per si de cas no que hi algun, algun petit plugim com ens comentava en, en Josep. Doncs eh, Josep, nosaltres t'agraïm que una vegada més ens hagis eh, doncs portat la, la previsió meteorològica, en aquest cas per aquest cap de setmana i doncs, desitjar-te que, que passis un bon cap de setmana i ens retrobem dilluns. Igualment a tu i tothom que ens escolta. Adéu-siau, bon dia. Doncs, una vegada més, en Josep Pasqual ens ha portat la previsió meteorològica per aquest cap de setmana, demà dissabte, doncs, com heu pogut escoltar, força tranquil, al matí i a primera hora de la tarda, després la cosa ja s'anirà complicant, sobretot la nit pot arribar algun que altre ruixat, i diumenge, doncs, amb més variabilitat, més nubulositat i per tant, doncs, en Josep, que ens ha recomanat agafar el paraigua, i a més a més, amb el... Uh, responsable de l'Observatori de l'Estatit, doncs, també hem repassat aquesta tradicional uh, fira de Sant Andreu, aquesta fira de, de bestiar que doncs, ja ha arribat a les 626 edicions, tota una activitat tradicional a la nostra comarca i que, si voleu visitar, sobretot el diumenge, doncs, abrigueu-vos d'una banda i també porteu el paregua a la bossa que pot caure algun ruixat. I amb aquesta informació meteorològica doncs, hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, frugell Nosaltres us recordem que podeu seguir tota l'actualitat del nostre municipi a través del nostre portal web radiopalafrugell.cat Allà doncs penjarem tot allò que succeeixi el cap de setmana i d'altra banda nosaltres ens retrobem dilluns amb noves informacions en aquest espai de Ràdio Palà-Frugell. Que passeu un molt bon cap de setmana.